з висолопленим язиком, з видертим оком. Він був страшним, здавався самою смертю. І пошнуркувало на всі біч. розкотилось людське поле, наче й не було. А Павло музика якийсь час все ще стояв на колінах перед забитим хлопцем, наче не вірив, наче сподівався, що той обмані, що той хитрує, скоро зведеться з землі і втече. Злодій, злодій Зайда! Але злодій Зайда не ворушився і не дихав. Дядько Павло Музика поволеньки сп'явся на ноги, тремтячими пальцями зібрав розтовчену іконку, розсовуючи уламки по кишенях та за пазуху, і позадкував від забитої дитини. Позадкував, острашливо дивлячись, чи не зведеться. Хлопець припав до землі рятівниці, і земля не відпускала, рятуючи. Зарослий покільченою щетиною Гаркуша переступає поріг. І стоїть на порозі поміж одвірків, як у рамі. За столом сидить хазяїн Павло музика, по ліву руку від нього хазяйка Марія, по праву руку дочка Галя. Вони в шестеро некліпливих очей дивляться на гостя, що похитується ось ось упаде. Гість мовчить, і вони похмуро мовчать. Зрештою, Гаркуша плямкає губами, ковтає суху слину і озивається, їсте ймо, бурчить хазяйка. М'ясо пахне, принюхується Гаркуша. Еге, синю закололи той ласи мою освіжиною. Наче не каже Гаркає Павло-Музейка. «Свиню?» Не вірить Гаркуша. «Яку свиню?» «А ту, яку ти в нас не забрав?» Гаркуша морщить лоба згадує. «Свиню забрали!» Хазяйка злякано дивиться то на сусіда, то на чоловіка. «Павле...» Павло, хіба не свинюємо? Побійся, Господа, таке говорити, бо ще повірить. Бо прийдуть віднімати свиню, а де вона в нас? Кажи, що свиню, сердиться хазяїн. Та ж не свиню, а їжака йому з молодою кропивою. Галя зловила їжака у горішині, а я нарвала кропиви. Кажи, що свиню, хай слухає й мучиться. Їжака, Геркуша плямкає пісними губами, ніби заплузявся жовтити їх. Я чую, вночі ⁇⁇ Жорна гуркотіла у вашій клуні ⁇ Коли це вночі, блідна Марія у вухах у тебе гуркотіло зводиться за столом Павло Музика. Щоб це ⁇ жорнам гуркотіла ⁇ Хіба не ти разом з Василем Гнойовим? Та с Миколою хащуватим витрусив у нас увесь хліб. Тримаючись однією рукою за одвірок, Гаркуша поволі опускається на коліна, благально складає долоні. Простіть мене. Нема тобі прощення. Простіть. По глиніній долівці. Гаркуша колінкує від поруга на середину хати і тут завмирає під сволоком. Трусили, але ж не все витрусили, бо не знайшли. Якби знайшли, то все витрусили б. А не вдалося, то по ночах малиш на жорнах, щоб ніхто не чув. А я ж чую, бо не сплю вночі. Не спиться мені вночі від голоду. Здається, що умираю, ніяк не дочекаю смерті».